Ну, це треба було просто гарно зазубрити. Це питання, чи не у кожному білеті. Це було те, що мені було потрібно, аби не вимушено вступити до розмови. Згадала, як у шостому чи сьомому класі учителька історії, досить навіжемна жінка, змусила нас визубрити на пам'ять кілька абзаців із промови генсека Брежнєва. Навіщо це було нам потрібно, вона не сказала. Просто підіймала кожного, аби ми відбарабанили ці абзаци, мов, двічі по два. Звісно, я зі своєю мовною вадою проголошувала зазубрене півгодини. Це була така шалена муштра, що ті рядки пам'ятаю й досі. Вчителька мала рацію. Потім, принаймні, коли я плавала на якихось іспитах із суспільно-політичних наук, ці два абзаци, принаймні до певних часів, завжди рятували. Вони були універсальні для будь-якої ситуації. Отже, тепер я вирішила поділитися своїм досвідом з молоддю. Я з поблажливою посмішкою відірвала погляд від газети. До речі, лише тепер помітила, що тримаю її догори дригом. І максимально стримуючи язик, аби він не поскакав попереду кожної літери, яку я вимовляю. Повільно звернулася до Мирося. Д -д -д -д Дівчина має рацію. Якщо хочете знати, зубрити часом буває досить корисно. Вони зі здивуванням поглянули на мене. У Мирося був такий погляд, що я злякалася. Невже він мене впізнав? Хоча це був погляд, яким на мене... Накидали всі особи чоловічої статі, який, швидше за все, стосувався у місто мого викличного шифонового топу. Мирось не став винятком. Поки ця парочка не оголтилась, я повела далі можу поділитися своїм досвідом, і розповіла історію із невіжаною вчителькою. І що? здійняв брови Мирослав. Ці визубрені абзаци вам знадобились? Звісно, – посміхнулася я. Я їх цитувала на кожному кроці. По-перше, це займало чималу частину часу на іспиті. По-друге, ніхто не міг сказати, що це невірно. По-третє, до цих формулювань я додавала свої коментарі. І п'ятірка гарантована. А що то за абзаци – поцікавилась Томочка. «Зараз виконаю цей номер», – змовницьки підморгнула я і проказала монотонним голосом. «25-й з'їзд КПРС визначив подальшу програму послідовного підйому матеріального і культурного рівня радянського народу на основі пропорційного і динамічного розвитку народного господарства». Все це я вимовила на одному подиху, без жодної зупинки, дивуючись тому, як довго може сидіти у юну і свіжу голову абракадабра. Адже ці завчені багато років тому фрази лізли з мене механічно, мов перекручене м'ясо із м'ясорубки. Вони розсміялися. Хіба таке можливо повторити? Я додала ще два завчені абзаци з того ж репертуару. «Ну от, вчіться, діточки», – серйозно промовила я. «До речі, це вам знадобиться року до...» Я замислилась. «Вісімдесят сьомого чи навіть восьмого включно». «Дійсно, чудова порада», – згодилась Томочка. «Можна будь-який білет починати цим текстом. Не промахнесься». «А чому лише до вісімдесят восьмого?» – підозріло запитав Мирось. Потім почнеться інше життя, невизначено сказала я. У якому сенсі інше? Вони дивились на мене двома парами розширених від цікавості очей, майже так само, як кілька днів тому мешканці квартири номер 8 на моїй околиці. Я зробила вигляд, що пропустила питання повз вуха. Вибачте, Нарешті наважилася задовольнити цікавість томочка. А ви хто? Наш новий куратор? Чи учитесь на заочному?